Що вам цікаво, то мені було нелегко туди дістатися, коли потяги на Київ скасували, а з тих, що відправляли, знімали юнаків. Але ж я дістався столиці перекладними автівками, мерз на Майдані не за планом американців, а за своїми переконаннями. Ми стояли там, виборюючи свободу не лише собі, а й вам, Семенівно, і бабусі, і моїм батькам, і всім нам. «Ви це зрозумієте, але згодом, не зараз, і тоді вам стане соромно за свої слова. А зараз прошу вас вибачитися перед моєю мамою». «Що?» – в один голос протягли бабці. «Вибачитися?» «Саме так. Ви її образили. А цього я не дозволю робити ні вам, ні будь-кому іншому». «Чому я повинна вибачатися?» – витрищила очі невдоволена жінка. — Як ти посмів? — скрикнула бабуся хлопця. — Усе досить, Настя кинула ніж на стіл. — Я не хочу ваших вибачень, — звернулася вона до Семенівни. — Прошу вас лише одне, дайте мені спокій. Настя підійшла до сина, взяла його під руку. — Ходімо в твою кімнаті, — сказала майже спокійно. Незабаром прийде лікар. — А їсти? — крикнула їй навздогін свикруха. — Перехотілося, — відповіла тихо. Розділ одинадцятий. Уля сиділа віддалік і, як завжди, щось малювала. «Чому ти раніше не приходила?» – запитав її Геннадій. Він лежав у ліжку, намагаючись розгледіти обличчя дівчини, але вона нахилила голову і чуб прикривав його. Не хотіла тобі заважати одужувати. Він намагався здогадатися, чи всерйоз це сказано, чи жартома, але не зміг. «А я сумував за тобою», – сказав після хвилиної паузи. «За мною чи за моїм мовчанням?» Така, як завжди, неговірка, тиха, скромна. Уля, як непрочитана книга, загадкова, таємнича, навіть важко здогадатися, про що вона думає. Я мала намір поїхати на Майдан, але на роботі сказали, що одразу звільнять, сказала вона, не підводячи голови. Та й батьки були проти. Вони ще не зрозуміли, що я вже доросла і свій шлях маю вибирати самостійно. Можливо, потрібно було плюнути на все і поїхати. Чи то питала, чи розмірковувала дівчина. Принаймні відчувала себе причетною до ходу історії. Ти молодець. Творець історії про таких напишуть книжки, а я нічого не встигла зробити. Але майдани ще стоїть, Тож можна поїхати. Знову незрозуміло, чи питає, чи розмірковує. Без тебе обійдуться, усміхнувся Геннадій. Хто тут буде дизайни кімнат робити? Ти ж найкраща у місті. Ти хотів сказати найкращий дизайнер? Нарешті випрямилася. Подивилася прямо у вічі. Очі великі, синні, бездонні, мрійливі. «Не чіпляйся до слів, краще скажи, як ти тут жила». Я, не відриваючись від екрана телевізора або монітора, здавалося, що вимкнеш на годину, а на Майдані щось відбудеться, і ти не будеш знати. Мені здається, вся країна лягала спати і вставала з новинами. Звичайно, багато хто з нас так і не зрозумів, що там відбулося. Не повірили, що стояли не за гроші, не на проплачених мітингах, а за ідею. Це було щось неймовірне. Ніби вся країна ожила, стріпнулася, прокинулася після сну. Тривожно забилося її серце під назвою «Майдан». І ми могли бачити, як воно б'ється, палає шинами, задихається киптявою, як його б'ють, намагаються знищити, потоптати, розстріляти, а воно живе. Вона народжує націю, змушує згадати, що її діти справжні українці. І вони там, там, у Буремному Києві. Оля так довго і палко ще ніколи не говорила. Вона схаменулася, почервоніла, опустила голову, але і так було помітно її червоні маленькі вушка. Тоді я подумала, продовжила вона вже тихим, звичним голосом, що тим хлопцям не буде соромно дивитися у вічі своїм дітям, які колись запитають батька, де він був під час революції. Ось тобі, наприклад, не буде соромно відповісти, бо саме ти творив історію, а я, що скажу я, сиділа в теплі, у м'якому кріслі і малювала картинки для замовників. Ще багато справ попереду встигнеш, і ти зробити свій внесок в історію, заспокоїв дівчину Геннадій. І боротися ще доведеться, щоб не пролізли до влади злодії, зробити люстрацію, побороти корупцію, яка іржею роз'їдає країну. О, Юлю, справ нас чекає море. Це добре, що ти замислюєшся над майбутнім країни. А як щодо особистого? Що ти маєш на увазі? З ким зустрічаєшся? прямо запитав Геннадій. Уля мовчала. Цілковій тій тиші було чути, як скрипить олівець, виводячи щось на папері. «Тебе чекаю!» Підвела вона голову і всміхнулася якось сумно. «А ти все зайнятий. Та й взагалі всіх найкращих хлопців вже розібрали. І тобі нікого не залишили?» «Ні?» – стинула плечима. Геннадій подумав. Що він ні разу не бачив улю з кимось у парі. Він навіть не знав, чи колись вона з кимось зустрічалася, чи ні. Він звик у ній бачити друга, майже хлопця, як його друзі, не дуже переймаючись питанням, чому дівчина завжди сама. Зараз йому стало незручно за свою байдужість та неуважність. Друзі зазвичай самі розповідали про знайомства з дівчатами чи розставання, Лише Уля про це ніколи не заводила мови. Іноді на відпочинку вони підсміювалися, що їй потрібно змінити стать, бо вона пацанка, або казали, що залишиться у старих дівах, чому він раніше не думав про те, що вони, не розуміючи того ненавмисно можуть робити їй боляче. Можливо, в неї було нерозділене кохання, і дівчині не було з ким поділитися. «Улю, у тебе є гарна подруга?» – спитав Генник. «Нема». «А з ким ти ділишся, коли тобі на душі кишки скребуть?» «Сама з собою», – всміхнулася Уля. Вона підвелася, простягла Аркуш. «Це тобі на згадку про сьогоднішній день». На папері малюнок. Він лежить у ліжку, прикритий під пахви ковдрою. Схожий навіть дуже!» Розглядаючи зображення, сказав Геннадій. У мене ціла колекція твоїх малюнків. У мене нема жодного. Чому? Люблю робити подарунки, відповіла Оля. Ти одужуй, а я вже піду. Мені час йти. Вона нахилилася. Легенько торкнулася щоки хлопця. Губи м'які, ніжні, не нафарбовані, а чомусь пахнуть полуницею. ще попорхав на прощання. Добре, зайду, сказала у відповідь і тихо зачинила за собою двері. Геннадій підвівся з ліжка, підійшов до вікна. Уля вже встигла вийти з під'їзду і прямувала кудись тротваром. Тоненька фігурка, коротка зачіска джинси, все нагадувала в ній хлопчика-підлітка. Проте тендітність добре окреслена лінія стегон, обтягнутих вузькими джинсами. Жіночі плечі не давали сплутати її з юнаком. Справді, чому вона завжди самотня? У неї гарні риси обличчя, шкіра бліда, але чиста і гладенька, повні жіночі губи, вразні очі в обрамлені пухнастих вій. Не віриться, що така дівчина обділена увагою чоловіків. Тож у чому річ? Геннадій чув, як хтось подзвонив у двері, і бабуся почовгала відчиняти. «Аго, це я!» Почув він голос Льошки. «Лугандія!» Прозвучало радісно замість вітання. — Бачу, що справи вже краще. — Привіт, Льончику, — відповів Геннадій. — Радий тебе бачити. Міцно потис руку товариша. Не втримався. Обійняв його, поплескав по плечу. — Я такий радий, що ти завітав. — Вибач, що не заходжу частіше. — Оближчя, я не розумію. — Таня, мама, робота, а тут ще й я, до речі, як мама.